«Я відпив зі своєї чашечки. Дивно. Цукру там рівно стільки, скільки треба. Ні більше, ні менше. До своєї чашечки Захаревич не доторкнувся. «Ми домовилися!» – він не запитав. Промовив це ствердно. Я вирішив промовчати, чекаючи на годи перейти до того, що цікавить мене. Моє мовчання... Захаревич, очевидно, зрозумів по-своєму. «Так ви пишете на економічні теми?» «Ні, я слабо розбираюся в дебетах, кредитах і сальдах». «Сальдо», – машинально поправив Захаревич. «Цей термін не відмінюється». «От бачите, зовсім не розбираюся». «Ну, хіба що стаття про чиїсь відкати може мати відношення до економічної журналістики». Мені потрібна людина, яка пише на економічні теми. Хочу замовити кілька матеріалів. Робота буде оплачена. Ну як, нічого в голову не приходить? Бога ради Григорію Юхимовичу, я картинно сплеснув руками. Будь-яке видання тільки ради буде співпрацювати з таким солідним замовником. Дайте доручення Світлані. Мабуть, ви мене не розумієте. Чи робите вигляд, що не розумієте? Я не хочу рекламних текстів, проплачених офіційно через рекламні відділи. Їх ніхто не читає, бо рекламу видно. У мене є інформація, яку треба поширити зі сторінок преси. Це стосується в першу чергу ринку нерухомості – первинного та вторинного. Я не розбираюся рекламувати себе та свій бізнес. Ну, просто є справді цікава інформація. Цікава? Для кого? Що треба написати? Ціни на столичну нерухомість будуть рости? Чи навпаки? Падати? Скільки таких публікацій потрібно, аби вони спрацювали в інтересах вашого бізнесу? Чи проти бізнесу конкурентів? Бачите Григорію Єхимовичу? Навіть невинна тема може так чи інакше мати не зовсім порядний підтекст. Ну, в очах громадськості, звичайно. Я правий? А ви розумний, відповів Захаревич і тут же підправив власну категоричність. Ну, не те, щоб дуже, але не дурний. Точно. Принаймні, вмієте робити близькі до правди висновки на рівному місці. Тому я ще раз запитую. «На економічні теми пишете?» «Ні, у термінах заплутаюся», – я подивився в ВОКІВ. «Ну, якщо захочете розібратися у термінах, мої консультанти завжди до ваших послуг. Мені здається, пане Вараво, вам просто треба добре платити, ви не писали зайвого і не робили прикрих помилок». Так, золоті слова. Кави в чашечці було рівно на п'ять ковтків. Три з них я вже зробив. Розмова на якусь мить зависла. І Захаревич відчув це першим. Я сказав, що хотів. Тепер слухаю вас. Анжела Сонцева. Що, Анжела Сонцева? Ви ж знайомі з нею. Там, на стінці, ви могли побачити багатьох, з ким я особисто знайомий. Але не кожен із них запрошує вас на рядову і не дуже цікаву вечірку. Я бачив вас минулої п'ятниці на презентації кліпу Сонцевої. А вона мене не запрошувала. І це була не зовсім презентація кліпу. Якщо ви там були, народ просто відзначав завершення зйомок якогось фільму – Анжела сама була на вечірці гостею. А хто ж вас тоді запросив? Чи банкір вашого калібру запросто ходить на подібні тусілки? А посереднього політика на виборах ви теж підтримали просто так? Може, в мене погано з логікою, але я ось що думаю. У Миколи Боброва нема своїх грошей для вкладання в розкрутку молодої співачки. Тоді як участь в абсолютно безперспективній передвиборній кампанії, зовсім незначущої особи молодої співачки, в яку вже вкладені певні гроші, забезпечує їй концертне турне Україною під виглядом і в рамках передвиборної агітації. І політик з поля зору зник. Анжела Сонцева залишилася і закріпила свій успіх. А що ви хочете цим сказати? Логіка і справді дивна. Ну, лише те, що до Анжели Сонцевої у вас може бути особиста симпатія. Саме у вашій особі Микола Бобров знайшов основну фінансову підтримку для свого нового проєкту. ж буквально 10 хвилин тому пропонували мені щось дуже подібне. Прихована реклама, непомітний вплив на суспільну думку. З одного боку – концерти Анжели Сонцевої, з іншого – назва структури, за чиєї підтримки все це відбувається. Фінансова група «Південь» починає і виграє при менших, ніж потрібно в подібних випадках затратах. На передвиборну агітацію політик допоможе вам списати більше грошей, ніж ви робите це на прямій рекламі. Ну, врешті-решт, видатки на рекламу можна перевірити і при бажанні докопатися до відкатів. Перевіряти вас як спонсора відомого політика ніхто не додумається. Отже, де-юре – спонсорство і ситуативний союз. А де-факто – ненав'язлива самореклама і промо-співачки. Тому, до речі, ви й прийшли на ту вечірку в п'ятницю. Знали, там буде Анжела Сонцева. А ви дружите з нею, а не з маргінальним політиком. Хоча всі думають навпаки. У будь-якому разі повинні так думати. Я не правий? Я правий, тиснув себе пальцем у груди Захаревич. Правий, коли сказав, ви з набору абсолютно ідіотських фактів, які неможливо на перший погляд співставити, примудряєтесь робити цілком логічні висновки. «Скільки ви не розкрили мені жодної таємниці, В долі Анжели я брав певну насамперед фінансову участь і таємниці з цього не роби. Інакше точно не прийшов би на згадану вами вечірку. А до чого ця розмова, ніяк не зрозумію. Коли чесно, я і сам не дуже розумію, для чого почав її, з чого треба починати і що хочу почути, зізнався я їй. Це була щира правда. Поки що мокрий щенячий ніс не наткнувся ні на що корисне для себе. А Просто ви повинні знати Анжелу краще за мене. Мені цікаво, якою вона є як людина, бо про неї як творчу особистість мені вже достатньо наплели. Ну, мабуть, казали, порцелянова голова набита терсою, як у ляльки Мальвіни, правильно? «Ну, десь так», – погодився я. «У цьому є доля правди», – мовив Захаревич. «Я люблю ефектних молодих жінок, і я в цьому не одинокий. Ну, закидайте мене за це камінням. Прокляніть мене, розіпніть». «Не буду», – я навіть сильно хитнув головою. «Не треба», – посміхнувся Захаревич. Спочатку до мене прийшов Микола Бобров. Я не був на похороні, але це... це трагедія. Отже, він прийшов до мене, ось так, як ви, ось у кімнату. Нагадав мені про мої знайомства з відомими артистами. Тоді показав кілька фотографій Анжели і попросив дозволу поставити диск. О, бачите, магнітофон на столику у кутку. Я подивився в куток, побачив, кивнув. Бобров поставив диск. Зовнішність на якісному глянцевому фото плюс цей голос таки справили враження. Покійний Бобров все ж таки знав своє діло. Потім я познайомився з Анжелою особисто. Це була вечірка з нагоди якоїсь нашої річниці. Був невеличкий концерт і серед інших молода зірка естради Сонцева. От ну, Тоді я вперше, до речі, дізнався про той її бзик. Бзик? Насторожився я. Ну, інакше не назвеш. Вона відмовлялася співати наживо за столом. Ну, знаєте, є така мода. Запрошені на корпоратив артисти сидять на банкеті окремо, за столом хазяїв, і часом, коли їх просить щось заспівати, вони не особливо комизяться. Навіть Іменники собі таке дозволяють. А Анжела – ніяк. Причому навіть не відбувалася жартами. От таке, знаєте, дитяче не буду. Чекайте, чекайте, а для чого ж її запрошую? Ой, ви точно не розбираєтеся у цих питаннях, поблажливо промовив Захаревич. Усі вони завжди співають під фонограму. Для естрадників – Особливо молодих та не дуже досвідчених такі речі у порядку речей. Так само, як і для тих, хто влаштовує концерти. Так ось, коли я ближче познайомився з Анжелою, то дізнався, їй можна пропонувати що завгодно, навіть, вибачте, інтим. Але тільки не поспівати, так би мовити, в неофіційній обстановці. Поза концертною програмою, розумієте, цей пункт навіть довелося згодом, коли почалося те передвиборне турне, включити в її райдер. Знаєте, що таке райдер? Ні. Ну, це щось типу переліку обов'язкових вимог, без гарантії виконання, яких артист до вас не приїде. Ну, я теж від цього був далекий, мені Бобров пояснив.